Затова нека пристъпим с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Четвърта глава, 14-16 стих Така и Христос не присвои на себе си славата да стане Първосвещеник, а му я даде Оня, който му е казал Ти си мой син, аз днес те родих. Както и на друго място казва ти си свещеник до века, според чина Мелхиседеков. Той е Христос в дните на плата си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това което пострада и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които му са послушни. Наречен от Бога първо свещеник, според Мелхиседековия чин. 5 глава 5 и 10 стих Защото той е Мелхиседек, Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраама когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, комуто Авраам дели и десятък от всичката плячка, тоя, който е първо по значение на името му цар на правда, а после и Салимски цар, цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот. Но оприлечен на Божия син, Остана за винаги Свещеник 7 глава, първи 3 стих. Това, което казваме, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседека се издигна Друг Свещеник, който се установи не по Закон, изразен в плътска заповед, но по силата на безконечен живот, защото за него свидетелства. Ти си свещеник довека. Според чина Мелхиседеков. 7 глава 15-17 стих. Защото такъв първосвещеник ни трябваше свят, невинен, непорочен, отделен от грешките и възвисен по-горе от небесата. 7 глава 26 стих. И тъй, брате, като имаме, чрез кръвта на Исуса, дразновение да влезем в светилището, чрез новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч плата Си. И като имаме велик първосвещеник над Божия дом, нека пристъпим с искрено сърце, в пълна вяра, с сърце очистено от лукавач съвест, изтяло измито с чиста вода. И нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, който се е обещал. И нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела. Следващата основна идея на Павловия гностицизъм е идеята за изкуплението на човечеството чрез Христа, чрез проливането на своята кръв и вярата в това изкупление. Върху изясненията на тази идея, той се връща много пъти в посланията си, но винаги в една забулена форма. Ще предам някои от мислите му по този въпрос, за да се види как той разбира този въпрос. В посланието към Ефесяните, втора глава казва, Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога, не чрез дела. За да не се похвали някой, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Втора глава, 80 стих. Че по откровение ми стана известна Христовата тайна, която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци, а именно че езичниците са, са наследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на Неговото обещание в Христа Исуса чрез благовестието, на което станах служител, според Божията благодат, дар, който ми бе даден под действието на Неговата сила. На мене, най нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестия между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко, тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса, нашия Господ. Трета глава, 3.11 стих. В посланието към филипяните казва Аз още всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко, считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда Оная, която е от закона, но Оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, възоснова на вяра, за да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му. Дано всякак достигна възкресението на мъртвите.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 който ни избави от властта на тъмнината и ни посени в царството на своя възлюбен син, в него имаме изкуплението си, прощението на греховете. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от него, а с неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Исуса Христа, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му, посредством вярата. Това стори, за да покаже правдата си в прошението на греховете, извършени понапред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, тъй да, да се познае, че Той е правиден и че оправдава тези, които вярват в Исуса. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вярата без делата на закона. А на този, който върши дела, наградата не му се счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява в правда. И тъй Оправдани чрез вярата, имаме мир в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством, който ние чрез вяра предобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръпта произвежда твърдост, а твърдостта Изпитана правда, а изпитаната правда – надежда, а надеждата не пострамява, защото Божията любов е излязла от сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух. Тази мисъл за оправдаване чрез вярата, независимо от делата, е най-костеливата мисъл в посланията на апостол Павел. И нея я използват много догматици и буквоятци, за да се оправдаят че само чрез вяра се спасява човек. Понеже при на мислите на Павел по послания съм се спрял на тази мисъл, затова тук само ще кажа, че това прощение и спасение се отнася до първичния грях, а не до всекидневните грехове, които човек прави и които той трябва да изплати чрез дела, за които Павел говори на друго място. Той казва. Но нека всеки изпита своята работа и тогава ще може да се похвали сам с себе си, а не с другите. Не дейте се лъга. Бог не е за подигравка. Понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Защото който се е за плата си, от плата си ще пожене тление, а който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, едновременно ще женем. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите повяра. Привидно тази мисъл на Павел е в противоречие с по-предната мисъл, в която се говори за изкупление чрез вярата. Тази мисъл Павел изразява закона на кармата и на друго място казва затова и ти си без извинение, о, човече, който и да си ти, когато съдиш други го, защото с каквото съдиш другите, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Аз зная, че Божията съдба е против тези, които вършат такива работи според истината а супорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тия, които с постоянство и добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на уния, които са твърдоглави, и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата, скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, а слава и почест и мир на всеки, който прави добро. Втора глава, 5-10 стих. Понататък доизяснява действието на закона на кармата като казва В деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците, според моето благовестие. След това засяга въпроса за двойната природа на човека, духовния и физическия човек, а също така още по-конкретно дефинира човешката природа, като казва, че човек се състои от тяло, душа и дух. След това говори за слизането на духа в материята и неговото възлизане. Засяга и въпроса за божествената и човешката мъдрост, също така е въпроса за яденето на месо и пиенето на вино, за женитбата и други подобни въпроси. По всички тези въпроси съм цитирал мисли в изложението на посланията. В 13 глава от първо послание към коринтяните разглежда подробно въпроса за любовта. Също така се спира на въпроса за различните дарби, пророчества, езици, мъдрост и прочие и ги насърчава, а после говори за своите откровения и за възнасенето му до Третото Небе, до Рая. Намеква също за символизма на Стария Завет и за оръжията, с които трябва да воюва духовният човек. Не пропуска и идеята за трансформацията на човешкото тяло, за което казва. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг, на око, при последната тръба, защото тя ще разтраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленно трябва да се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната биде смъртта победоносно. О смърте! Где ти е победата? О смърте! «Где ти е жилото?» И на друго място казва «Тялото се сее в тление, а възкръсва в нетление». С това кратко изложение на някои основни езотерични и гностични идеи, които проникват всички послания на Павел, показват, че ако посланията, както и всички писания на Новия Завет, се разгледат в светлината на окултната наука, ще ни се представят като една велика наука, като плод на едно велико откровение. Понататък ще дам по-важните мисли от всички послания на Павел и всеки сам да си ги разглежда в светлината, която дадох с тези предварителни думи.